Убиті упавши тримали на привізі решту десятка, ніхто нікуди не міг текти, чи навіть кроку вбіг ступити. Тепер багатури, не поспішаючи, розправлялися з іншими. Потім розв'язували аркан, трупи скидали в рів і поверталися назад до Софії за новими жертвами. Іноді з десятком розправлявся навіть один багатур. Зв'язані люди нікуди не могли від нього текти, а якщо і намагалися... Та він швидко наздоганяв їх, убивав першого, хто потрапляв під руку, і той, павши, зупиняв інших. Добриня намагався затулити з собою те страшне видовище від Янки. Та дівчина все вже зрозуміла і сама затулила руками обличчя. Поки вони стояли, зупинившись у сутулиці, зворіт виринув ще один десяток зв'язаних напівголих полонеників. Його завернули ріворуч і повели понад дровом. Попереду виступав рабин Ісаак. Кереві Лейбека з нього зняли, і його пишна борода яскраво чорніла на білій сорочці. За ним ступала боса Ребекка. Розхрістена, з розпатленим волоссям, з вирьовкою на шиї, вона з жахом дивилася на рівна, чинений трупами, а потім, мов збожеволівши, кинулася в бік, мала не зболившись з ніг чоловіка, заборсалася, забилася, закричала – «Ой-вей-вей, ісаку, люби мій, дивися, куди ж нас ведуть, поглянь, стільки людей тут перебито, це ж і нам таке буде, ой-вей-вей!» Збурений збунтований неї десяток смертників теж раптом закричав. Усі почали рватися, хто куди, аби подалі від цього жахливого місця, від залитого кров'ю, наповненого мертвими тілами рову. Та ба! Аркан був міцний, плівся умілими руками, витримав, як його не тягнули, нервали, не смикали в усі боки. Дивлячись на марні потули зневіснілих від розпочу, приречених на смерть полоненників, багатори про щось перемовилися між собою і зриготали. Потім задній, що сили вдарив гострим і довгим, мов цвях обужком бойової сокири одного з них по голові, і той, упавши на землю, враз зупинив увесь десяток. Передній теж замахнувся сокирою, і його удар призначався Ісаакові. Ребека скрикнула, кинулася наперед, скільки дозволяв аркан, щоб захистити чоловіка, і тут, на її руці золотом сяйнув перстень. Паготур завмер, заворожений тим блиском, потім рявкнув щосили. Зніми. Жінка не зрозуміла його і відсахнулася. Тоді він схопив її за пальця разом зі шкірою з нього перстень і, недовго роздумуючи, торохнув сокирою по тім'ї. Ребека тихо зойкнула почала присідати і, хилячись набік, простагнала. «Ох, Ісаако, любий мій, Маріам, донечко моя!» І враз замовкла. Ісаак встиг підтримати її, притиснув її закривавлену голову собі до грудей. В його випуклих чорних очах став смертельний жах, а з тонких посерілих вуст зірвався не то болісний розпачливий крик, не то дикий звіриний рев. Ребеко, о, Ребеко, жона моя, о, наша мамеле, наша ріднесенька за завіщо ж вони тебе вбили, о, вей! Він кричав на весь кию, кричав так, що луна віддавалася аж у хрещатому яру, і тисячі люду повертали голову на той крик. Батур гідко вилився і підняв руку сокирою. Страшний удар розтрощив череп нещасному. Рабину впав не охнувши, поряд з Ребеккою, лицем на холодну засніжену київську землю. Батур копнув його ногою і раптом побачив на руці вбитого ще один перстень. Хижою радістю ошкірнувся його широкий рот. Він нагнувся, смикнув перстень до себе та зняти з потовщеного суглоба не змів. Тоді одним махом відсік усі чотири пальці відразу, вибрав той, що з персним, і незважаючи на те, що з нього капала кров, хозяїн витом кинув до свого заяложеного хурджуна. Боже, який жах! Яке бузовірство! прошепотіла Янка, і з плачем тряснулися добриню Плече. Що буде з нами добрику? Тут заляскали по їхніх спинах важкі грабники, аркан, яким був пов'язаний їхній десяток, натягнувся і змусив усіх ступити крок наперед, перший крок у невідомість. Куди? У яке майбутнє? Що чигає їх там? Розділ восьмий. Шляхи, шляхи. Далека дорога з берегів Дніпра до незнаної ріки Ітиль. Навіть розумом важко осягнути таку безмежну далечінь, та ще взимку, та ще в голоді. Уже місяць минув, як валка, що нараховувала понад десять тисяч бранців, важко брюхалася за сніженими полями, долинами та байраками, залишаючи після себе на второваному шляху трупи замерзлих, померлих від голоду та хвороб чи забитих при втечі. Як тільки валка віддалялася... До них зліталося насите поїддя врання. виходили з довколишніх гаїв та ярів зголоднілі звірі, і довго ще чулося позаду огидне крякання круків та смаковите чавкання лисиць. Валку супроводили три сотні жадігера, якому Менгухан доручив пильно стерегти бранців, допровадити квадригу на Волгу та гнати гурти скоту, коней та овець. Щоб прогодувати таку силу людей. Страшна дорога неволі Пролягла з Києва на схід У ті холодні зимові дні. Дорога усіяна трупами, Полита кров'ю та слізьми. Скільки невільників прийшло по ній! Скільки щасливих доль та світлих надій, Мов падучих зірок, Погасту тоді на тому страдницькому шляху Не злічити. Страшна дорога неволі не перша для нашого народу і не остання, бо у майбутньому судилося йому турувати її не одну, і на південь, і на північ, і на захід, і на схід, і в усі кінці хижого зловорожого світу.